Și de la această oră vom discuta astăzi despre bani, despre finanțe, despre creditele pe care le aveți sau poate nu le aveți sau despre expunerea generală pe care societatea noastră o are, căci factura toamnei e aici. Dincolo de scumpirile ce deja s-au petrecut de la 1 octombrie, ba chiar unele de la 15 septembrie dacă vorbim despre benzină și motorină, dincolo de toate astea, ultimul an în care au crescut salariile, mai ales în domeniul public, ne aduc ceea ce, mă rog, ceea ce trăim deja cu toți. O mini criză de finanțare pe piața de lei, o creștere a dobânzilor, inclusiv a celor de care sunt legate creditele în lei, presiuni pe cursul de schimb, de creșterea cursului de schimb. În ultima lună, practic, doar intervențiile BNR mascate, e adevărat, dar acum vedem cu toții că lipsește un miliard de euro aproape din rezerva BNR, ceea ce sugerează faptul că în luna septembrie Banca Națională a vândut euro pentru a ține cursul la un, la un nivel, dar, bineînțeles, asta a creat o dificultate în partea cealaltă, pentru că, așa cum vă povestesc de foarte multe ori, în momentul în care uh, vinde euro, BNR-ul cumpără lei. Da? Cumpărând lei, scoate lei din piață. Astăzi, uh, Banca Națională a făcut o operațiune de tip repo, E o operațiune, mă rog, de anvergura de astăzi nu s-a mai văzut din februarie 2013, așa cum ați auzit la știri. Ultimele operațiuni de acest fel s-au făcut în, mă rog, am mai făcut operațiuni de felul ăsta până prin 2015, dar nu de această anvergură. Dovadă că lipsesc niște bani din piață. Și pentru că statul român s-a decis să ia rezervele companiilor de stat pentru cheltuielile curente, că doar nu face vreo investiție statul român, doar plătește salarii și pensii, așa este programul de guvernare și este asumat ca atare, dar și pentru că Banca Națională, cum vă spuneam mai devreme, toți din considerente politice până la urmă a ținut cursul de schimb destul de blocat la 4,6 lei. Acum este sub, dar cine știe ce ne aduce viitorul. Oricum ar fi, aceste tensiuni crapă undeva la un moment dat. Ori în dobânzi, ori în curs, ori într-o creștere a prețurilor, mare atenție, la această oră, Consiliul de Politică Monetară al BNR ia o decizie în privința dobânzilor. Foarte probabil nu va lua nicio decizie. Sau decizia va fi de păstrarea dobânzilor, pentru că există o presiune foarte mare asupra băncii naționale, asupra lui Mugurisărescu, în special atacat de premierul Tudose săptămâna trecută, dacă vă mai amintiți, ceea ce crește perspectiva ceea ce mărește perspectiva unor creșteri de prețuri în următoarea perioadă, în anul următor să spunem așa. Astfel de lucruri nu se văd imediat, nu întotdeauna se precipită se acutizează, așa cum am trăit săptămâna trecută, o creștere rapidă a dobânzilor. De regulă ele au efecte în timp foarte mult deci practic în acest moment avem cu toții de ales între mai multe rele inflația este una dintre ele inflația însemnând uh, sărăcirea noastră a tuturor prin scumpirea produselor din România, creșterea cursului îi afectează în special pe cei care au credite în euro și pe cei care au deplătit chirii în euro, dar și pe cei care au facturi în euro, cum ar fi cele la telefonie mobilă, de exemplu, sau, în general, îi afectează pe cei care cumpără produse care nu sunt fabricate în România, care sunt aduse, adică din afara țării, deci plătite cu euro. Mă gândiți-vă, dumneavoastră, câte lucruri sunt în jurul dumneavoastră pe care le cumpărați zi de zi și care nu sunt fabricate în România. Cam astea sunt perspectivele noastre. Ah, și bineînțeles, creșterea dobânzilor. V-am explicat eu că la un credit de echivalent 50.000 de euro în lei, o creștere de 0,75% dobânzii, adică fix cât s-a produs în luna septembrie, înseamnă o creștere a ratei lunare cu 100 de lei. Asta este situația. Vă întreb astăzi care vi se pare cea mai bună și care vi se pare cea mai proastă dintre evoluțiile posibile. Ați prefera o creștere a cursului de schimb în locul unei creșteri a dobânzilor? Poate că ar trebui ca mai trăiți ani 90, poate că ar trebui să lăsăm prețurile să crească, ținând dobânzile jos. În felul ăsta nu are nimeni și mai cresc și salariile, astfel încât să ne umplem iarăși de milioane, cum eram cândva, că nu mai suntem milionari de văzut câțiva ani și uite, parcă, parcă nu ne simtem bine, cum zice poetul. Sunt, cam astea sunt variantele. Dacă dumneavoastră aveți altele, sigur că da, eu vă ascult și vreau să dezbatem astăzi pe această perspectivă economică a țării noastre. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Marius! Bună ziua! Chiar să fiu eu, ca muritor de rând, nu sunt de acord nici cu creșterea dobânzilor, nici cu cealaltă variantă. Iar dacă ar fi să devin un pic sarcastic, toate aceste probleme pleacă de la un deficit bugetar, mă exprim corect? Este, da, corect ceea ce spun Așa, bun. Și le-a sugerat domnilor uh, guvernanți și parlamentari să ia legătura cu un coleg al lor, Olguta Vasilescu, care este specialistă în legea salarizării, să dea o ordonanță de urgență, că și sunt specialiști în așa ceva, să revină frumosel la salariile care au avut anul trecut în nu, nu se poate. De ce? se poate. Există o decizie noi, a Curții Constituționale sau... din 2010, după celebra tăiere a salariilor bugetarilor, prin care s-a stabilit da. că salariile pot fi reduse doar pe o perioadă limitată de timp. Deci nu se pot da, tăia deci, salariile deci. în România. Deci au putut să cască, că ei nu aveau săraci. Doamne, râdem glumim, dar eu vă spun în da, felul eu, următor, păi că păi răul deja a fost glumind. făcut. Păi, răul a fost făcut, dar așa cum au crescut, pot să și scadă. Mă rog! Po Poți stără. scădea deci, cheltuielile... Deja... Haideți, eu croșetez acum pe ideea dumneavoastră. Poți scădea Hai, cheltuielile da. generale mai degrabă prin reducerea numărului de bugetari, dar salariile să scadă, asta nu după știința mea nu. Da, eu aș reduce numărul de parlamentari care am mai votat odată treaba asta. Bine, vă mulțumesc pentru Și... opinie, Marius. Da, spuneți. Da un pic, a, era vorba de dacă mai avem vreo idee. <laughs> da, a zis că dacă avem vreo idee. Și știți ce mă intrigă cel mai tare? Că după ce s-au făcut uh, s-a dat ordonanța asta de urgență cu supraacciza. onor <coughs> guvernanții noștri, de deci cei care ne conduc, de deci ce este mai mare rușină. rușine? Mai mare rușine să-i întrebi, deci dumneavoastră jurnaliștii întrebați și ei nu sunt în stare să spună. Păi nu ei au votat în ședința de guvern ordonanța de urgență? Să spună că e prețul aici. la pompă, asta ziceți. Păi nu neapărat prețul la pompă, dar nu poți să spui când te întreabă cineva, ești reprezentantul țării, nu? Acolo i-am -am pus în frunte și parlamentul a ales un guvern, l-au validat, sau cum vor să spună. Să-i luați dumneavoastră la întrebări, adică nu se luați în sensul pozitiv al cuvântului și ei să nu fie în stare să ne explice ceva. Da. Să vă mai explic de prețul la gaze electric și la curentul electric că nu știu să ne spună... Aveți multe nemulțumiri, Marius. Aveți ba, mul... Eu, eu vă înțeleg, dar acestea sunt probleme pe care eu deja le-am enunțat. Acum v-am zis, încercăm să căutăm împreună soluții sau măcar cele mai puțin dăunătoare dintre soluțiile care se prefigurează, că eu nu văd niciuna bună, sincer, să vă spun. Bună ziua, Marcel! Bună ziua! Vă ascultăm! Aș vrea să completez foarte, foarte puțin înainte de a-mi spune părerea spusele antevorbitorului. Dacă ați ascultat cu atenție în emisiune, ministru Mișa crede că a majorat prețul combustibililor cu 0,16%, nu cu 16 bani pe litru. Eu nu aud. Da, da, nu, n-am zis da. nimic. Da. Dar, Ați auzit exact ce am, v -am spus, spus, adică nimic. Da, din păcate. Deci, ce vreau să spun? Sunt de părere că ar trebui ca valoarea leului să fie cea reală, deci să facem ajustări la curs, nu la dobânzi pe termen lung sunt mai uh, dezavantajoase pentru toată lumea creșterea dobânzilor. Okay. Asta e doar părerea mea. Ok, da, părerea Am dumneavoastră poate fi susținut. Adică, na, o creștere de curs e destul... Lumea e foarte atentă la creșterile de curs. Vorba lui Sărescu, a zis Sărescu când vă o vorbă în țara asta lumea stă cu ochii pe curs ca pe butelie. Da, pentru că asta e țara când, știți cum când... o altă vorbă, na, o zic eu acum, când românul rămâne fără bani, să duce și, și schimbă 100 de euro. Da? Așa este. Bună ziua, Vali! Uh, salut, Mice. Am uh, puține emoții. Eu sunt de aceeași părere cu colegul înainte. În sensul în care cursul crește, scade, dar până la urmă noi, adică cineva care a luat un uh, credit, simte altfel faptul că trebuie să mai dea 100 de lei, 200 de lei la fiecare lună lunar la arată de decât dacă, eu știu, crește și sare euro peste 5, să zic. Oh, ei, nu știu dacă Realea. poate să sară peste 5 așa repede, cum spuneți, în să de că presiunile sunt mari acum. Nu, mă refer ca ai idee. Eu știu, să zic, la, pe mine, cel puțin, dacă aș avea o rată în lei, m-ar afecta mai mult dacă aș plăti, eu știu, 102 de lei lunar. La o rată decât dacă ar crește euro dintr-o dată foarte mult sau pur și simplu să crească, nu neapărat dacă de 5, eu știu să ajungă 4, 9, 4, 8. Da. Părerea mea. Crește rata cu vreo 400 de lei. Să știți, mai, pentru cei care au credite în euro, creșterile sunt mai abrupte de rată în momentul în care avem astfel de devalorizări leiului față de euro. Însă, în același timp, să știți că după criza asta mare de trecut de ceva timp, Banca Națională și numai Banca Națională, dar în special Banca Națională a făcut eforturi să convingă populația să nu se mai împrumute în euro. Cred că știți și dumneavoastră acest lucru. Tocmai pentru a-și lăsa această portiță, pentru situația, v-am mai zis, asta face diferența între România și Grecia. Când ești într-o situație de criză, cea mai la îndemână soluție este să-ți devalorizezi moneda. Grecii nu aveau moneda proprie și nu puteau devaloriza euro. De-aia au crăpat, au, avut, au intrat în încetare de plăți. România are această posibilitate să-și devalorizeze valuta. Dar asta nu înseamnă că e vreo fericire să vezi leul cu o ia razna. 0372069 599, Radu, bună ziua! Bună zi, am auzit, auzit, Foarte bine. Da. În primul rând sunt de părere că ar trebui o soluție de mijloc. Nici, sări, nici sărirea cursului la 4.7, 4.8, 4.9, eventual, nici creșterea dobânzilor. Undeva căutat o soluție de mijloc, un 4.6, un 4.6, 46,5 4.65, ceva de genul. Da, da. Ca să nu, ca să, nu supor, uh, să nu afecteze prea mult nici partea celor care au crede în lei, nici partea celor care au crede în euro. Haideți să vă mai dau câteva explicații, Radu, înainte de a continua dumneavoastră. Oricum ai luau astfel de fenomene, au întotdeauna și beneficiarilor. lor. Știm cu toții, sau mă rog, cred că știm cei mai mulți dintre noi, o creștere a cursului de schimb avantajează exporturile, Sporturile. da, dar, atenție, avantajează și mărfurile fabricate în România în competiția cu importurile care se scumpesc. Altfel spus, o să constatați că, nu știu, cum vorbeam mai devreme cu Ciprian frigiderul de la găiește e mai ieftin decât frigiderul Gorenie, sau nu știu, habar n un adică, făcut afară. Adică, credeți că ăla din Germania. Curs, în creșterea cursului de euro? Există și avantaje. Ba. Te forțează va fi, să cumperi... Va, va fi mai, mai echilibrată balanța dintre importuri și exporturi? Da, vedeți că avem o problemă acolo, într-adevăr, tocmai că de câțiva ani tot cresc salariile și balanța aia s-a iarăși dezechilibrat de suntem ca în 2008 aproape, nu chiar, dar aproape ca în 2008. De, uh, practic în 2008, dacă stăm bine și ne gândim, cursul euro a explodat, ca a fost bumul acela imobiliar, S-a dus de la un 3,5-3,6, dacă vă amintiți, 3,7, la 4. Nu, s-a dus -a de la 3,1 la 4. În decurs de un an, deci 3,1 a fost în, în vara, în iulie 2007, cum forțați noastră, mie, memoria, rămân tânăr în felul ăsta, iar în toamna anului 2008, în octombrie 2008, a sărit până la 4 lei. Că a fost un atac speculativ. Da, deci... o creștere explozivă, dacă da. sunt bine. Adică toate, toate ratele au sărit în sus. Adică atunci era nebunia cu cu... Da, dom'le... Împrumut în franci el vețien, a fost, a, Nu, cu franci, cu franci nu s-a întâmplat chiar. Cu franci a fost un pic mai încolo. Dar, da, sigur, a fost în principiu același fenomen. A... S-a devalorizat leu față de valutele foarte, față de francul elvețian mai puternic decât față de euro. A fost rău, nu a fost bine. Toată lumea era împrumutată. Invers, haideți să o luăm și invers. În momentul în care Banca Națională începe să crească dobânzile la lei, sigur că e usturător pentru cei care au credite în lei. Dar deja, atenție, creditele alea nu sunt legate de dobânda de referință a BNR. În momentul de față, dobânda de referință a BNR e în urmă față de piață. Oricum, oamenii cu credite în lei plătesc dobânzile din piață. Roborul este o media pieței, de fapt. În momentul în care Banca Națională începe să crească dobânzile, limitează în felul ăsta ce? Creșterea prețurilor. Creșterea generală a prețurilor în România. Adică ține inflația sub control. Mă înțelegeți? Deci da. există și beneficii, dar na, e, e ca la injecție. Doare. Da, e, doare. Uh, ideea este să nu doar prea tare populația care cred că mă... 80% din populația muncitoare din România, dacă nu chiar mai bine, au măcar un credit în lei sau un valută. Nu, nu sunt de acord cu... Nu. Nu e așa cum spuneți noastră. Din populația aia. muncitoare, A, am înțeles acum, din populația muncitoare. activă, vreți să spunem. Activă, sau... nu okay. pensionari, nu ceareuri, nu... Au și pensionarii destul de multe credite. Înțeleg ce da. spuneți și da, vă dau dreptate. E, e probabil că cei mai mulți dintre uh, cei care sunt activi în piața muncii dau și credite. Oamenii muncesc și își doresc, casă, mașină, o perspectivă pentru copii și atunci, da, banca e soluția. Radu, bună ziua! Radu? Bună, vale. da. Am sărit, am sărit de la cer scuze Poftiți, Valentin Da, uh, bună ziua. Uh, sa... uh, pe mine mă e cel mai tare Că creșterea asta care au apărut acum În ultimul timp Au fost uh, forțate de actualul guvern Care nu vrea să recunoască chestia asta Parțial, zic Dar... eu Nu, ei au recunoscut în felul lor În felul a, lor ciudat, da. numit Tudose da, da, foarte ciudat Și uh, ne forțează pe noi să fim așa ca nesiguri în țara asta Asta mă enervează cel mai tare. Și toate scumpirile astea o să vadă lumea că în, în timp o să ne afecteze, nu acum foarte curând, dar cu timpul ne va afecta foarte mult. Mai ales mă uitam ieri, de exemplu, la, la, un ăsta, la, un, la un MCTV, cum un, un membru PSD spunea, domnule, anul ăsta sigur, sigur o să avem un deficit sub 3%. Dar nu înțeleg că ea 3% de fapt. Noi ne împrumutăm ca să putem plăti în fiecare an pensii, salarii sau ce în o să se bucure să ducă deficitul sub 3%, sub 1%, sau să nu avem deloc să fim pe zero, să avem excedent bugetar. Nu zice nimeni... Dona, ascultați-mă. cu a greșit cu creditele. Vreau să mă credeți că a greșit. Poți să te împrumuți? poți să te împrumut ca să ții pasul cu restul lumii, cu condiția să folosești banii pentru investiții, pentru dezvoltare. Uh, Scuzați-mă un pic, Valentin, vreau să citesc că a venit comunicatul Băncii Naționale. În ședința dintre da. octombrie 2017, Consiliul de Administrație al BNR a hotărât următoarele. Menținerea ratei dobânzii de, de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, gestionarea adecvată a lichidității din sistemul bancar, îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilitornă. Asta mai bine vă traduc. Banca Națională crește Facilitate, dobânda pentru facilitatea de depozit și scade lombardu. Foarte interesantă decizie, nu m-aș fi așteptat la asta. Deci, Banca Națională dă mai mulți bani în toate situațiile, de fapt. Dacă o bancă comercială se duce, de exemplu, care are lichidită, se, se duce și depune banii la BNR, primește o dobândă mai mare decât primea până acum. În același timp, dacă o bancă nu are lichidități și se duce la BNR și cere bani, se împrumută la un cost mai mic decât până acum. Este tot un soi de intervenție de criză în condițiile în care atenție a decis să lase dobânda. De de politică monetară la același nivel, v-am zis, este un moment politic extrem de dur. Practic, capul lui sărescu acolo pe butură și, da. și domnul Dragnea stă cu satărul, să-l tai. A, nu știu, acum ce să zic, dar uh, uh, noi ne împrumutăm ca să să să nu ca să investim. Asta mă îngrijorează pe mine cel mai tare și a văzut că în fiecare an ne crește ne crește uh, rata asta de împrumut și față de că adică o să fie... Peste 10 o să ajungem 100%, cum sunt grecii sau italieni sau... Sunt alti, și 100%. la 200%, să știți, loc este întotdeauna da. de, de credit. Păi da. adică, trebuie să terminăm o o să trebuie să fim pe excedent sau să fim măcar ne oprim. Nu să te ca nebun. Vă mulțumesc pentru opinie, Valentin. Care variantă vi se pare cea mai proastă? Viorel, bună ziua! Bună ziua, Moise! Uh, Viorel din Greși, că tot a adus... Uh... Discuție articul, dragă Da. Am zis frame uh, la un moment dat, îmi cer scuze. De ce am și o întrebare? De ce noi întotdeauna am fost puși să alegem cu cel mai mic? Uh, ca și acum în emisiune neservit. Ori să creștem. Uh, dați vă mai la fereastră ce... că vă aud cu întreruperi, și în același timp îmi place cum gândiți și n-aș vrea să vă întrerup. Deci, de ce am fost puși întotdeauna să alegem cel mai mic? Mă întrebați pe mine sau vreți să dați un răspuns la această întrebare? Nu, vă întreb pe dumneavoastră, că dumneavoastră ați spus tema și oricum, că astea, sunt, aer... astea sunt uh, ocaziile pe care ni le creăm, știți? E ca la fotbal. În... Ori ești în fața porții tale, ori ești în fața porților lor, în funcție de cum ți a aranjat echipa pe teren. Am înțeles, dar oricum este discuția în aer, pentru că decizia nu este la... Decizia e la guvern și la Banca Națională. Banca Națională, să știți că nu mai are prea mult loc de întors într-o astfel de situație. Banca monet -ă, Națională poate să facă un management de criză în astfel de situații. La noi acum problema vine din economia profundă. Dacă guvernul a luat mai mulți bani decât avea, ce să facă Banca Națională? Stategorii. Consider că, indiferent ce soluția am alege în timp cele care le-ați mai dumneavoastră, afectează o parte a populației sau cealaltă parte a populației? Partea simplă mulțintorească sau partea cu bani unu la mână, doi la mână, cea mai bună soluție ar fi ca guvernul să-și recunoască vina, să-și recunoască incompetența, să recunoască tot ce ai zis tu în continuu la radio, ce au zis și al jurnaliști. că de fapt ei au adus în situația asta, chiar dacă au avut o majoritate, cineva i-a dat un vot să ne reprezinte, au decis și au decis prost. Ok. Mm, nu, nu, cred că ar... se va, nu cred că se va întâmpla asta. Nu, nu cred că o să trăiesc da. așa ceva vreodată. Categoric, nu vorbesc bine. numai de acest Vreau. guvern. Nu da, cred nici un că. Cuvercă. Nu cred că în România vreodată un guvern va veni să zică: Am greșit, vă rog să ne scuzați, ne-am răzgândit, uite, începem acum să facem de mâine, să facem investiții, hai să muncim cu toții, că altfel nu ne odregem. Măcar în, în ceas la 11. Dom'le, nu mai angajăm la stat atâta, mai eliminăm din postul, reducem aparat, aparatul bucetar, să mai avem atâtea salarii la stat și dăm bani în investiții. De ce nu luăm exemplu de la toate țările din Europeană care o duc bine, investim banii în investiții, produci bani pentru asta adică ca o afacere, ca un magazin. Tot Diferența a -a dintre noi mai... și alte țări din Europeană e, a spus-o celebru domn Nicolicea, cu toată antipatia pentru el. Poate știți că ne-am da, și folosit. certat odată. Dar Nicolicea a spus un mare de vorb. Dom'le, lumea nu ne-a votat pentru noi ca să facem autostrăzi. Ne-a votat pentru pensii și salarii. Hai noroc, asta e. Vedeți? Asta e diferența. De... Deci diferența este fundamentală între, nu știu, România și Germania, sau România și Franța, sau ce țară vreți vrea din Uniunea Europeană. E vorba de ce vrea populația. Asta a vrut populația. Ce să-i cer lui Nicolicea? Să gândească da, da. mai mult de atât, sau să aibă o gândire superioară pentru interesele națiunii? Pe termenul, nu, s chiar e o vârstă, om. Hm. Domnul Dragnea și parlamentarii și toți miniștrii care acum sunt în funcție trebuie să gândească că vor mai veni alegeri. Da, deci se de, de, de, de un a câștigat pe viață alegere. Iar populația României este cunoscută pentru memoria sa de foarte lungă durată. Da, nu știu ce să zic. Vă mulțumesc. Uh, mai vrea mai... Frumos, Bine, mulțumesc. Nu, atâta, mulțumesc, la revedere. Gata, Viorul, mulțumesc. 0372069599. Sorin, bună ziua. Bună ziua, mă, și povni râsul. de la ultima frază. Eu, haideți să vedem ce am înțeles, că avem niște fapte, da? Deficitul mai mare în casările mai mici, cheltuielile salariale și de pensii mai mari și în casările bugetare tot mai mici. În nu sunt mai mici. În casările sunt mai mari, dar sunt mai mici decât le-au prevăzut ei în buget atunci când au angajat aceste cheltuieli. Corect, ai explicat bine. Acum... Întrebarea era ce soluție putem găsi noi, nu? Dacă am înțeles bine, acum cum a emisiunea. Da, asta e varianta pozitivistă. Zicem, o, eu v-am întrebat o, care e răul cel, rău cel mai mic. Care e răul cel mai mic. Uite, eu așa, aveam o idee. Acum trebuie să-mi spui tu dacă se și poate aplica. Ia la spunem. pensii, să zicem așa, că nu se poate umbla pentru că oamenii aia au lucrat, au cotizat. Nu da? ne lasă nici curtea no. constituțională. Și asta s-a decis acolo. Pensiile asta, nu, niciodată început, nu se taie. Da. Da. Da. Nu se poate Da. La salarii, cum ai spus mai înainte, nu se pot tăia decât pe o perioadă scurtă. Corect? Da. Dar pe o perioadă la fel scurtă, medie sau lungă, se pot micșora numărul de ore pe care angajații la stat să lucreze? Asta e o golănie, da. iertați-mă, cu tot respectul pentru dumneavoastră. Păi nu e o golănie. Ba păi, da, e o se mai face așa. când ai o lipsă de capital... Deci asta e, e o combinație producția? între. Tăi, adică e un mod de a tăia salariile fără să faci restructurări. Corect. De păi, nici de restructurări nu ar fi uh, normal să fie făcute pentru că au fost angajați cu un scop, să zicem. în încoace la privat să știți că e criză de personal și încă una cruntă. Categoric, categoric o simțim. O simțim. Și atunci când să faci restructurări la stat? Dacă nu atunci când păi privatul nu faci cere. Nu da, și dacă nu vor să facă restructurări din cauza probabil pierderii mari de capitală... Nu, de, de aia să știți, nu vor să facă restructurări pentru că au angajări pe prietenii peste tot. Așa Bun, funcționează statul român. Să ia prietenul frumos de mână și să-i spună, vezi că te... o să lucri șase ore în opt și o să fii plătit cu același salariu proporțional la șase ore, că ești prieten, ca să nu te dau afară, că aici ai partea interesantă. Să fii nevoie să mergi la un privat pe care noi îl, îl tragem de mâne că lună de lună să te angajeze, pentru că dacă el trebuie să te angajeze, va trebui să dovedești că știi ce lucruri, că dai randament, că faci producție, că meriți banii pe care ei iei în fiecare lună. Ce vârstă aveți, Sorin? Eu? 38. Ok, deci acum șapte ani aveați 31, nu? Corect. Da, 30 chiar cred, în 2009 primul cred, Da, primul credit mi l-am luat în 2007 Sorin, încerc să vă spun că în 2009 statul a făcut șmecheria asta de care ziceți masa. În septembrie 2009 erau alegeri. Vei urma să se realeagă domnul Trei să Și atunci nu au făcut restructurare, au tăiat orele, i-au pus să muncească jumate și au plătit jumate și aia a fost până au trecut alegerile și au tăiat salariile în 2010. Ba chiar au și început un program, dacă mai țineți minte, pe vreo 2-3 ani, pe 2 ani, de fapt, cât a fost guvernul Boc, după aia Ponta la desfințat, prin care au redus numărul. De bugetari, ne angajând de, decât un om, după ah, ce au plecat de gheț, șapte, da, în mod natural. sunt posturile, da, ceva de gheț. Da. da corect. Deci, ce spuneți voi, ce spuneți noastră, Are poate fi o soluție, dar nu mai temporară. Păi, a, acum trebuie să gătăm anul ăsta, nu? Păi, și ce? De la 1 ianuarie vine Apocalipsa și n-am aflat eu, sau ce? Păi, Trăim, domnule, și anul că... viitor, să știți. Poate se trezesc, păi și eu să Nu să așa. Mai am, mai am de făcut multe lucruri. Ok, vă mulțumesc pentru ideea, Sorin. Să știți că de, multe ori, de prea multe ori politicienii gândesc în acest fel. Până trec alegerile, până trece anul, mai vedem noi ce-o fi de la anul viitor, până schimbăm legile justiției, până... Trecem un hop să nu iasă lumea în stradă, și a nemulțumită de uh, dobânzi și a nemulțumită de justiție. Ei gândesc în felul ăsta, dar noi trăim în țara asta, cât o mai trăi în țara asta. Deci, pentru noi, și anul viitor, e tot un an din țara noastră în care trebuie să ne ducem copiii la școală, să muncim, să ne luăm salarii, credite, ce mai avem noi de făcut pe aici. Bună ziua, cine urmează? Iulian, cred. Bună ziua, Iulian. Salut, Moise. Vă ascultăm. Eu aș putea să zic că sunt subiectiv, pentru că am rate. A da? zice să crească euro, dar uh, am și mai multe motive. Cred că dacă va crește euro, toată populația va simți. Toți avem facturi, toți avem de plătit câte ceva. Categoric, în euro. dar într-o măsură, poate ceva mai mică. Da, e adevărat și cu ocazia asta oamenii care au fost la vot și au votat pentru creșteri de salarii și de pensii și de alte nebunii ar înțelege și ei că dacă această creștere nu se face pe o bază solidă o creștere economică bă, serioasă, atunci nu ai cum să susții. Credeți aceste... noastră că vor înțelege aceste lucruri? Eu sunt convins că Băi se vor înțelege. Problema asta e că nu vor înțelege. Asta e problema, că nu vor înțelege. Se vor gândi și vor da vina tot știu, ce știu eu pe ce tot pe Soros, e, că pe exact. ele devină că le-a scăzut lor puterea de cumpărare. Dar Soros, Soros este cunoscut pentru faptul că atacă valutele și... Da, în mintea unor oameni, asta în mintea unor oameni și este atât de greu de schimbat acest lucru în mintea unor oameni de nuți și închipui. Eu încerc să fac lucrurile astea. Da, na, din păcate. Uh, cred și că ține și berea la caldă, la zice colegul. Îmi cer scuze, nu m-am putut abține o glumă bună asta. Deci Soros e vinovat și atunci când e berea caldă. Poftiți, da. uh, Cred că altceva ce ar trebui făcut ar trebui umblat un pic la numărul de bugetar și mai ales acolo în zonele în care uh, ei nu aduc un beneficiu direct statului român. Și aici nu mă refer în zona medicală, n-aș umbla loc Chiar din contra și suplimenta pentru ca să aduc sistemul la nivelul de care are nevoie să aduc numărul de oameni care sunt care sunt necesari în sistemul medical dar aș umbla în alte părți unde sunt oameni care stau degeaba și efectiv primesc bani okay. dar asta nu o va face cu siguranță nu o va face și nu cred că o va face nici guvernul ăsta, nici următorul care vine, pentru că ei se gândesc că de acolo le vin voturile Atâta timp cât, cred eu, noi nu ne vom implica în procesul de votare într-un număr mai mare, îi va fi greu să le schimbăm mentalitatea. Interesant. Tot timpul vor merge așa. Și vor cădea în cap, la 5-6 ani tot vor veni, vor cădea în cap, după care vom, ne vom ridica un pic, iar vom cădea în cap și o vom duce din criză în criză, iar țara asta nu se va dezvolta deloc. Suntem la același nivel cu autostrăzile de acum 10 ani, plus, minus, nu știu, 100 de kilometri sau ceva de genul mai nimic. Suntem sub orice critică din punctul ăsta de vedere. Vă mulțumesc Și pentru... Merge în așa. Iulian, vă, vă mulțumesc vă. pentru opinia noastră extrem de optimiste altfel. Văd că fără să aduc eu asta în discuție, se profilează ceea ce cred că ar putea fi totuși o soluție, deși nu văd pe nimeni să ajungă acolo foarte curând. Într-adevăr, Genul acesta de restructurare, dar credeți-mă, ar fi o te terapie de șoc. În domeniul bugetar ar putea echilibra lucrurile pentru o perioadă de timp, cel puțin, cu condiția ca banii economisiți să fie și investiți, adică să se forceze crearea valorii adăugate în economie, care să, care să financeze creșterile astea de cheltuieli pe care le-au făcut până în momentul de față. Radu, bună ziua! Bună ziua, Moise, dumneavoastră și ascultătorilor Europa FM! Uh, cred că uh, n-am un răspuns la întrebarea ce ar fi mai bine dintre cele două variante și cred că și discuțiile de până acum arată că nu, pre, nu prea există o soluție uh, clar articulată sau n-ar exista o soluție clar articulată nici într-o variantă, nici în cealaltă ce aș face eu uh, și ce cred că este bine este să lăsăm lucrurile să curgă așa cum curg într-o economie, într economie atunci când există niște intervenții pe care le-am văzut și sunt atât de artificiale și atât de evident că, uh, uh, uh, forțate. La care intervenții vă, vă referiți? Uh, mă refer la, la, la promisiunile electorale care... care uh, Alea sunt făcute. făcute, nu mai sunt promisiuni. Sunt făcute, nu ne mai putem întoarce, sunt promisiuni, încă sunt promisiuni pentru că multe dintre ele nu s-au îndeplinit. Domnule, au crescut salariile bugetarilor, deci încă o dată asta nu se mai poate întoarce nici chiar de acolo... Să vor crește de la 1 ianuarie când inflația deja va fi Să mm. okay. uh. Eu sunt sceptic, uh. dar stați așa să iasă sindicatele în stradă, că așa e blat de frumos între sindicate și guvernul și partidul pe care l au susținut întotdeauna sindicatele. Stați că acum ies în stradă să vor răzgândi în privința trecerii contribuțiilor de pe privat, pe, de pe angajator pe angajat și atunci nu o să mai fie loc nici de creșterele alea care erau oricum nominale. Dar mai, mai vorbim, hai să nu anticipăm foarte mult. Ok. Eu m-aș pe valul ăsta de nemulțumire, da, și uh, uh, cred că soluția, dacă ar fi să sintetizez în câteva cuvinte, ar fi așa. Toți cei care înțelegem fenomenele economice și înțelegem de ce se întâmplă ceea ce ni se întâmplă, să facem orice efort posibil, uh, ca și cetățeni, ca și media, ca și uh, uh, lideri de opinie, să explicăm oamenilor care nu au pregătirea și nu au acces la informație de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă și unde este marea minciună pe care au trebuit să o înghită. Pentru că doar în felul ăsta cred eu că ă, lucrăm la, la, la cauze și nu ne frământăm prea mult pentru efecte. Cu conția să depolitizăm acest subiect pe cât posibil. Să depolitizăm. Nu știu dacă putem să-l depolitizăm, că până la urmă vina este politică. Dar dacă eu vă spun în momentul de față, și așa cum vă spuneam și acum un an, când am văzut programul de guvernare, domnule, vedeți că e nasol, vedeți că dăm cu țara de gard rău de tot dacă facem așa ceva. Acum, nu. Cred că n-am fost destul de dibaci să explicăm celor care, care, care n-au pregătirea și necesară și nici accesul la informațiile care să-i să lămurească. Mi-e teamă că a fost singura ofertă? ofertă politică, de fapt. Mi-e teamă că nu a existat o altă ofertă politică, inclusiv în acest domeniu economic, care să contrabalanceze aceste lucruri atât de populiste. Da, mă rog, acum v-am zis, suntem, pe, suntem, pe, suntem aproape că suntem pe avarie și trebuie să ne gândim în felul acesta la soluții de avarie. Poate că trebuie să explicăm mai mult, dacă n-a existat o altă ofertă politică, să explicăm mai mult de ce uh, pluripartitismul și echilibru pe scena politică este foarte importantă. Pentru că, dacă ajungem. avem pluripartitism, atenție! De... Asta nu pres... plus, implică mai multe partide la guvernare sau oricum sunt ALDE și PSD, adică nu. Nu e. Da, da sigur. Sigur. Nu. În asta constă uh, dificultatea de a explica celor, uh, celor mulți care au votat și care ar putea să Noi, Nu, nu în asta. Hai să nu ne... Îmi cer scuze să și emisiunea și trebuie să vă întrerup. Vă mulțumesc mult pentru opiniile dumneavoastră, care sunt interesante. Dar hai să, hai să fim sinceri, să nu ne îmbătăm cu apă chioară. Adevărata problema acestei țări este în imposibilitatea majorității populației de a înțelege efectele a ceea ce votează. E lipsa de educație, din păcate. Ăsta este nivelul țării, și cu toții suntem mai mult sau mai puțin vinovați că am lăsat națiunea să meargă atât de jos. Vă mulțumesc! pcr a prezentat România în direct la Europa FM.